Hej det här är Bohör Svensson ifrån Båstad i Skåne. Du lyssnar på Country Corner med Perling på Radio Avista 103,5.